2. Wie lautet die Formel des abrahamischen Gebets? O Gott, segne dich auf Muhammad und der Familie von Muhammad, als du Ibrahim und die Familie von Ibrahim in den Welten gesegnet hast. Du bist ein herrlicher Gültiger.